20. Люк знову був у резервуарі. Зік тримав його зверху, а перед очима кружляли вогники штазі. Вони також роїлись і в його голові, що в десять разів гірше. Він потоне, дивлячись на них. Спочатку він думав, що крик, який він чує, виборсуючись назад до свідомості, долинне до нього самого, і здивувався, як взагалі він міг вивергати такий лемент під водою. Тоді пригадав, що він у вагоні. І вагон – це частина рухомого поїзда, і той швидко зупиняється. Вищання – то сталеві колеса на сталевих рейках. Цятки ще кілька секунд тремтіли перед очима, а тоді зблякли. У вагоні було темно хоч в окострель. Люк спробував витягти засудомлені м'язи і дізнався, що саме його притисло. Упали три картонні коробки з навісними двигунами. Йому хотілося вірити, що він сам їх скинув, молотячи кінцівками крізь кошмар, але подумав, що мабуть зробив це телекінезом у хватці тих довбаних вогників. Колись давно межею його надприродних сил було скинути тацю для піци зі столу в ресторані, чи перегорнути сторінки книжки, але часи змінилися. Він змінився. Наскільки саме він не знав, та й не хотів знати. Поїзд сповільнився і почав гуркотіти на перемичках ще більше. Люк усвідомлював, що він у стані сильного стресу. Тіло ще не досягло повної тривоги поки що, але воно точно на стадії жовтого. Він був голодний, що погано, але порівняно з цим страшенна спрага мінімізувала проблему з голодом. Він пригадав, як спускався берегом річки до місця, де стояв прив'язаний лінько, як збризнув обличчя холодною водою і набрав її повний рот. Люк усе віддав би за ковток зараз тієї річки. Він провів язиком по губах, але це не надто допомогло. Язик також був сухим. Поїзд зупинився, і Люк навпомацьки поскладав коробки. Ті були важкі, але він впорався. Він не мав уявлення, де перебуває, бо в Стербриджі двері вагона «Саутвей-Експрес» були постійно зачинені. Він повернувся до своєї нори схованки за коробками і дрібним спорядженням для двигунів і чекав сповнений туги. Він знову закуняв, незважаючи на голод, спрагу, повний сечовий міхур і пульсування болю в вусі, коли двері вагона з грюкотом прочинилися, впускаючи всередину водоспад місячного сяйва. Принаймні так це виглядало для люка, після непроглядної темряви, в якій він прокинувся. До дверей задом під'їжджала вантажівка, якийсь чоловік вигукував. «Давай! Ще трохи! Полегенько, Так, ще трохи! Стоп!» Двигун вантажівки затих. Прогоркотіли вантажні двері, один із чоловіків заскочив усередину. Люк відчув запах кави, жвід загурчав, досить гучно, щоб той чоловік почув. Але ні. Коли люк визернув між мінітрактором і газонокосаркою, то побачив його в робочому комбінезоні і в навушниках. З'явився інший чоловік і поклав квадратний ліхтарик, який, на щастя, був націлений на двері, а не на люка. Вони поклали сталевий пандус і почали засовувати ящики з вантажівки у вагон. На кожному стояв штамп. Колер. Цим боком до гори. І обережно. Тож хай яке місто це було – це не кінцева станція. Чоловіки зробили перерву після десяти чи дванадцяти ящиків і перекусили пончиками з паперового пакету. Люкові знадобилося все – думки про Зіка, що топив його в резервуарі, про близнючок Вілкокс, про Калішу – Нікій, бо бозна скількох інших людей, чиїсь життя залежать від нього, щоб не зламатися, не вибігти з укриття і не взятися благати тих чоловіків, бодай разу кусити. Він би все одно це зробив, якби один із них не сказав дещо, від чого Люк завмер. Слухай, ти не бачив десь тут малого? А, що? Там малого, малого. Коли ніс інженерів і той термос. А що там малий робив? «Пів на третю ночі». «Та якийсь мужик питав мене, коли я пішов за пончиками. Сказав, що його швагер позвонив йому з Масачусетсу, пробудив його посеред ночі і попросив перевірити залізничну станцію. Син того з Масачусетсу втік із дому. Той сказав, що малий вічно говорив про те, що заскочить на поїзд до Каліфорнії». «Це ж на іншому кінці країни». «Та я знаю. І ти знаєш. А малому звідки знати?» Якщо він хоч трохи в школі вчився, то знає, що з Річмонда до Лос-Анджелеса як до неба рачки. Так, але це також транспортний вузол. Той мужик сказав, що він може бути на цьому поїзді, а тоді зійти і залізти на якийсь інший, що їде на захід. Ну, я ніякого малого не бачив. Мужик ще казав, що його швагер заплатить, якщо що. Та хай хоч мільйон баксів буде, білі, Я ж усе одно не побачу хлопця, якщо його ніде нема. «Якщо живіт знову загорчить, мені каюк», – подумав Люк. «Триндець, амба!» Зовні хтось крикнув. «Біллі, Двейне, 20 хвилин, хлопці, закінчуйте!» Білі з Двейном завантажили ще кілька ящиків колер у вагон, тоді запхали пандус назад у вантажівку і поїхали геть. У Люка з'явилася можливість глибнути на обриси міста, невідомого йому – Після чого чоловік у робочому одязі і кашкеті залізничника підійшов і посунув двері вагона, але цього разу не до кінця. Люк припустив, що в рейці дверей було якесь липке місце. Минуло ще п'ять хвилин, і поїзд знову рушив. Спершу повільно, клацаючи на стрілках і перетинах, тоді поступово прискорився. Якийсь мужик, що назвався швагром іншого мужика. Той мужик сказав, що він може бути на цьому поїзді, а тоді зійти і залізти на якийсь інший, що їде на захід. Вони знають, що він утік. Навіть знайшли лінька внисти чиєю від Денісон Рівер Бенда. Їх так легко не обдуриш. Мабуть, змусили говорити Марін. Чи Ейвері. Думка про те, що вони тортурами виганяли інформацію з Ейвері, було надто жахлива, щоб на ній затримуватися. Тож Люк викинув це з голови. Якщо вони послали людей шукати його тут, у них також будуть люди і на наступній станції, і тоді вже напевно розвиднеться. Може, ті і не захочуть створювати проблеми, лише спостерігатимуть і повідомлятимуть, але можуть і взяти його в заручники. Залежно від того, скільки людей навколо, звісно, і наскільки вони відчайдушні. Це також. Може, я перемудрував самого себе, коли сів на поїзд, подумав Люк. Але що ще я міг зробити? Вони не мали дізнатися так швидко. Та була одна незручність, позбутися якої він міг. Тримаючись за сидіння газонокосарки, щоб не втратити рівновагу, Люк відкрутив кришку бензобака ґрунтофризи Джон Дір, розтибнув ширинку і відлив ніби цілих два галони в порожній бак. Не дуже гарно, ще й вельми погана витівка для когось, кому та ґрунтофриза дістанеться. Але це форс-мажор. Він поклав кришку назад і міцно закрутив її. Тоді сів на сидіння газонокосарки, руками накрив порожній живіт і заплющив очі. «Подумай про вухо», – сказав він собі. «І подумай про подряпини на спині. Подумай, як сильно все це болить, і ти забудеш про будь-який голод і спрагу. Це діяло, доки не перестало. З'явились образи дітей, які через кілька годин повиходять зі своїх кімнат і спустяться в буфет на сніданок. Люк не міг викинути з голови образи глечиків з помаранчевим соком і фонтанчиків з червоним гавайським пуншем. Якби ж він міг бути зараз там, він би випив по склянці кожного, а тоді з теплого столу набрав би собі повну тарілку яєчні бовтанки. Тобі не хочеться бути зараз там. Це божевілля, так думати. І все одно частина його мріяла про це. Люк розплющив очі, щоб позбутися тих образів. Глечики з соком уперто не хотіли щезати, ніяк не хотіли. А тоді він побачив дещо на голій підлозі між новими ящиками і деталями до двигунів. Спочатку подумав, що це так місячне сяйво падає крізь на до кінця зачинені двері вагона, чи просто галюцинація. Проте, коли він двічі кліпнув очима, а нічого не змінилося, Люк піднявся з сидіння і підповз ближче. Праворуч за дверима вагона пролітали залиті місячним сяйвом поля. Залишаючи Денісон Рівербенд, Люк із захопленням і зачудуванням упивався всім, що бачив, але тепер не звертав жодної уваги на зовнішній світ. Він міг дивитися лише на те, що лежало на підлозі вагона – крихти пончика. І один шматочок більший за крихту. Його люк підняв першим. Щоб дістати менші, наслинив великий палець і також їх позбирав. Боячись втратити найдрібніші між тріщинами в дошках, він зігнувся, вигнув язик і вилизав їх. 21. Настала черга місіс Сіксбі трохи поспати на дивані у внутрішній кімнаті, а Стеґгаус зачинив двері, щоб жоден телефон, стаціонарний чи супутниковий, її не турбував. Феловс потелефонував із комп'ютерного залу за 10 третя. й виїхав з Річмонда», – повідомив він. «Жодного сліду хлопця». Стеґгаус зітхнув і потер підборіддя, відчуваючи шерхіт щитини. «Ясно». Шкода, що ми не можемо просто зупинити той поїзд на якомусь обгінному шляху та обшукати. Одразу розв'язати питання, чи він там. Шкода, що всі люди світу не стоять у великому колі і не співають «Дайте миру шанс». «Give peace a chance» – антивоєнна пісня Джона Леннона. Коли він прибуває до Вілмінгтона? Має бути о шостій. Раніше, якщо трохи поквапляться. Скільки в нас там людей? Зараз двоє, ще один в дорозі з Голсборо. Вони розуміють, що нагнітати ситуацію не варто, правда? Такі люди привертають увагу. Думаю, все з ними буде добре. Прикриття хороше, малий утікач, стурбовані батьки. Краще тобі сподіватися, що все буде добре. Тримай мене в курсі. Лікар Гендрікс увійшов до кабінету, не переймаючись тим, щоб постукати. Під очима в нього темніли кола. Одяг був весь зім'ятий, а волосся стирчало сталево сірим гребнем. Якісь новини? «Ще ні! Де місіс Сіксбі? Відпочиває. Їй давно потрібно!» Стикгаус відкинувся в кріслі і витягнувся. «Діксона ще в резервуар не пускали, так?» «Звісно, ні!» Данкі Конга на позір дещо образила така думка. «Він нерожевий! Далеко не рожевий, Це божевілля! Ризикувати пошкодити такі високі показники МНФ!» Або посилити його вміння, що мало ймовірно, але не неможливо. Сіксбі мені голову відкрутить. Не відкрутить. І Малий відправляється в резервуар сьогодні, сказав Стикгауз. Топіть малого уйобка, доки він не подумає, що здох, а тоді ще трохи топіть. Ви серйозно? Він цінність. Один з найпотужніших позитивних ТП за останні багато років. «Мені пофіг, навіть якщо він може ходити по воді і стріляти блискавками зі сраки, коли пердить. Він допоміг Елісу втекти. Хай Грек займеться ним щойно вийде на зміну. Він їх топити любить. Скажи Зікові, нехай не вбиває шмаркача. Я розумію його цінність, але хочу, щоб він пережив щось таке, чого не забуде, аж доки могтиме щось пам'ятати. А тоді в задню половину його. Але місіс Сіксбі... Місіс Сіксбі цілком погоджується». Чоловіки обернулися. Вона стояла в дверях між кабінетом і приватною кімнатою. Першою думкою Стекгауса було, що вона виглядає так, наче примару побачила. Але це було не зовсім правдою. Вона виглядала так, ніби і є примарою. «Зроби все, як він тобі сказав, Дене. Якщо це пошкодить його МНФ, нехай. Він мусить бути покараний».